This guy I knew I thought I was The chosen one But time went by And I found out A thing or two My shine wore off As time wore I ain't no nice guy after all Till Mikel Stannid. Allt bra som vanligt, Mikkel förstår jag. Aj, Fantastiskt. Förstår jag. Du eh, igår pratade vi om den eh, nya plattan som kommer på fredag moment. Mm -hmm. Idag tänkte jag att vi skulle backa bandet lite sådär. Minnas de gamla fina åren eh, där hemma i bilden var det. Va? Mm -hmm. ja. eh, första frågan är egentligen: vad betyder Gothenburg Sound för dig? Oj. Det har ju kanske ändrats lite genom åren. Från början var det ett, ett, ett hån mot oss som försökte göra originell musik som skulle sticka ut och vara annorlunda från alla andra och sådär. Vad detta har jag aldrig hört? Nej. Var det ett hån? Nej det var det inte men det, det kändes så. Jag minns, alltså det här, vi snackade 1996 ja. uh, När vi, vi, vi turnerade rätt mycket då på, på vår tredje skiva. Och så började man höra så, här, åh, Gothenburg Sound och så massa band som spelade, så började det spela samma sak. Och så sa han, ja men Nio och är Gates och in flames. allting låter ju likadant. Ja. Och det är bara Gothenburg Sound. <laughs> och förvisso, visst, vi spelade in i samma studio. Ja. Och, och vi kände varandra och vi kommer från samma del av stan. Men vi vi tyckte ju att vi spelade fantastiskt originell musik. Ja. Och eget. Och liksom Fast hela, hela... låter det så himla lika? Nej, nej, vi, nej. vi tyckte inte det heller. Men, men helt plötsligt så liksom klumpades man ihop till jävla, liksom en, en, en subgenre. Ja. Och, och det kändes helt fel. Så det var, man blev trött på det här. Jag tyckte då att det var, det var som en, en förolämpning nästan. Jaha. Liksom. Jag menar att, vad fan... Ah. Vi, vi försöker ju någonting här, vi försöker vara annorlunda och vi, verkligen, vi kunde ju titta på de andra banden och tänka att det där ska vi absolut inte göra vi ska ju vara helt annorlunda och jag tror att det var ju det som var grejen då att, att vara ett originellt band att spela annorlunda musik dels från varandra och sen också från övriga världen om man säger, liksom, det ska inte låta amerikansk döds, det ska Nej. inte låta, låta liksom europeisk döds, vad fan som helst och det ska inte låta som i Stockholm liksom. det ska vara något speciellt och då när helt plötsligt det kändes som att det inte var det utan att folk bara såg det så, som liksom att vi var, var precis samma det var skittråkigt. Men det ändras ju såklart när man ja. insåg att ja, men folk uppskattade det. Det här är ju liksom mer än ja, precis så Men är det jag. lite coolt att det blev så att alltså, då alla kommer från samma kvarter typ med <laughs> stora världsartister. Mm. Och så att man skapar det här unika soundet just då för just Göteborg. Eller, mm. Det blir ju lite så på något mm. sätt. Det måste ju ändå vara jävligt coolt och Att få att vara det. med på den resan ja, Det är ju fantastiskt Men jag tror, det var lite svårt att se det då bara. Ja, ja visst. Så här, så, Men sen när man fattar att Okej, okay, det här är ju um, Det är bara ett sätt att se att klumpa ihop band Precis som jag själv gjorde Fan, Jag gillade ju Florida dödsscenen Och man ja. gillar liksom, Bay Area trash-scenen i San Francisco och så där. <laughs> Jag vet hur det är det var bara, Jag var inte beredd på att vi skulle liksom behandlas på det sättet Nej. Nej, för det är så jag tänker alltså, för Jag antar att ni som de flesta musiker Ni tänkte inte på att ni skulle stå på stora scener och turnera över hela mm. USA utan ni gjorde detta för att det fanns ett intresse för musik och det, att ni får den stämpeln att ni har satt Göteborgs musik på kartan egentligen mm. för att det är ett namn, det måste ju vara större än att sälja guldskivor, tänker jag i min ja, värld liksom. alltså, alltså att, att, att ja, den, den typen av um, erkännande ja, är ju såklart mycket viktigare än allt annat, ja. det är det ju verkligen, så det är, det är ju fantastiskt och, det är inget, liksom, och nu kan jag verkligen se det för vad det är, vilket är liksom, någon typ av kvalitetsstämpel eller någonting. Det är ju lite så jag tänker i alla fall. Ja. Om du kollar på banden härifrån nu, liksom, nu kanske man inte snackar så mycket om Göteborgs-soundet men man Nej. snackar ändå om Göteborgs-scenen. För mm. det finns Precis. sjukt mycket bra band i alla genrer. Liksom. Mm. Om, om man kollar på typ, Avatar, Evergrey, uh, Mono Lord, uh, liksom At The Gates och vi. Alltså, det finns så sjukt mycket band i massa olika genrer mm. som alla gör det liksom, på absoluta toppnivå. Mm. Och som jag brukar säga typ, när, när folk frågar vet från Sydamerika eller Sydropa som aldrig har varit i Skandinavien. Bara, mm. vad, vad är grejen? Mm. Liksom. Och det är klart att jag inte vet vad grejen är. Mm. Men... Vi bara har det. Ja, men. Precis. <laughs> bara, is, it, is it in the drinking water? <laughs> så, <men> det... <laughs> men... Yes! Kom in drink the Swedish water! Men, men, det, men det jag tänker som, som jag tycker i alla fall när jag lyssnar på alla band som är liksom, några av mina absoluta favoritband är ju att det är väldigt uppriktigt och ärligt. Mm. Och det finns ingen inget liksom konstlat, inget liksom typ sökt i det, det finns inget typ, åh oh, vi måste vara på ett visst sätt för att liksom, uh, anpassa oss för, efter en fanskara eller något sånt där utan att det är väldigt ärlig uppriktig musik mm. och det är det som jag tror liksom kommer igenom och sen att det är ja, spelat av sjukt duktiga musiker och allt sånt där mm. men att det, det finns liksom en, en ärlighet i det och jag tror det finns som Inga barn kommer undan med det annars. Nej, <laughs> det, är liksom, det är lite Det att typ Man har kostat det till det. Liksom. Du, håll, håll det på, på liksom en ärlig, liksom, skön mänsklig nivå så, så blir det bra. Liksom. Och, och det är nog det jag gillar mest. Mm, liksom, mm. Att det finns en, en ärlighet i, i musiken. Oavsett om det är... Liksom, Hemphol eller mm. liksom vilket band det nu är från stan. För det jag tänker på när man träffar många amerikanska artister framförallt, om det är Trivium eller om det är även Sevenfold eller någonting, så mm. nämner de ju faktiskt det när de hör att vi är en radiostation från Göteborg. Mm. Då är det ju detta som kommer fram och så vill de Alltid. prata om det här och mm. så är det, det är därför jag spelar musik och bla bla. Mm, mm, jag mm. tänker ju att det är sånt jävla erkännande för er som faktiskt ja, grundade detta eller man säger. Mm. Och jag har aldrig hört det här att det skulle vara ett hån, men jag hör ju hur du med det men... Ja, men Jävla härlig infallsvinkel på det ja. faktiskt Nej, men det, det är klart att det är häftigt och det, det, Men det är ju ganska svårt att ta till sig också Eller ta in att Okej, okay, folk ser upp till våra musik Och det vi gjorde här På mm. samma sätt så som vi influerades av ja, men, som, som det jag snackade om tidigare liksom Florida ja. scenen, Mathyst och Morbid Angel och sånt, liksom, mm. Som var till största som fanns för oss mm. Och så finns det folk som växer upp med Och tänker på Göteborgs scenen på samma sätt Gått det? Nej, det är det. Kanske bättre för oss utanför. Ja, men... Jag är <skratt> stolt över er att ni är här. Liksom. Mm. something happening, and it's usually quite loud Our mom, she's so house-proud Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our Our house, in the middle of our street Someone tell me that you've got some in the middle, middle of our, Father gets up late for work them off with a small kiss She's the one that's going to miss in lots of ways we would have to the very good time time Such a happy time And I remember how we play sibling an ways and Then we'd say that it would come between us Two dreamers Father wears well, his Sunday best Mother's tired she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep He can't hang around In the middle of our, our house In the middle of our street, our house In the middle of our, our house Was a castle at our, our house In the middle of our, our house That was where we used to sleep Det är det morgonfrån med Christian Antonina och Mikael Stanne och vi pratar lite Gothenburg Sound och annat här. En annan grej som jag ofta får höra av alla er som är med i den här klicken av Göteborgsmusiker, det är att det började alltid med Mikael Stannes garage. Känner du igen detta? Ja, jag, jag vet att jag började i alla fall. Men det... <laughs> ja, men nästan handlade Jag tror att det var Daniel Svensson som sa Jag åkte förbi, jag cyklade förbi där och så hörde man att jävla ja, ja. smockande inne hos i Standes garage. Oskar Dronjak sa samma sak. Vi stod någon gång i Standes garage. Var det där det hände? Inte, inte nödvändigtvis, men det var, för oss var det ju det. Och vi var ju där sjukt mycket. Uh, och spelar vi ju, uh, de första åren. Uh, och det blev väl lite sådär, var lätt att komma dit och hänga med oss där och Daniel gick ju i samma klass som min bror, okay. så att det var därför han var utanför. Det var därför var han var, var där, ja. <laughs> <laughs> och, um, såklart kom dit och vi hade lite band ihop och kanske repade ihop och lite sådär och Tompa från Att borde bodde på andra sidan gatan så han hängde ju där också och Anders och Jonas från att Gates och sådär också mm. så det blev ju, ja det var ju en replik, och vi hängde ju mycket i replikorna så var det liksom mm. och det här var ju en som låg där ute i bilden då mm. annars kanske man fick åka in till Hobos Frölunda, in stan för replikaler och sådär, men den hade vi fram till 94 kanske oss, så det, men garage, du har varit hemma hos dig I jo. ert hus jo. Herregud vad så pappa fick inte, han någon, fick inte han ha någon bil i sitt garage Nej det fick jag faktiskt det, det var ingen, Bilen fick inte stå där Vi gjorde om det helt så, där, så Vi och, för, ja Vi hade precis flyttat dit Så där, det var liksom en, en gata Så, så att vi var tunga att som fan Och vi hade mm. hjälp vi hade så ABF så de fick komma hit och hjälpa oss och gjorde, så här, oh, att nice. bygga så, här, så att det skulle inte låta så mycket Nej. Men givetvis lät det alldeles för mycket ändå. Ja, det är klart. Då, då fick vi sänka på förstärkarna och så fick vi dämpa alla trummorna. Till slut spelade vi så lågt så att... Jag behövde inte ha någon mikrofon när jag sjöng -sång, typ <laughs> Anders för det ju då och jag spelade gitarr. Och han hade sjöng genom en basstärka eller någonting. Men jag kunde stå och skrika... Och ändå höras. Och vi kunde prata medan vi spelade. Oj! Det är ju inte rock. Det är så inte right. rock. No. <laughs> men jag tänker på det. Vi, du... man gör vad man måste. Ja, det var, var är inte judiskt ja. heller. Så vi frös ju fingrarna av oss. Aj. Men det var lugnt. Jag tänker på det med dina föräldrar. Där. Var det helt fint liksom, att ni stod där ute och gapade. Och hittade på en ny genre egentligen. Vi gjorde ju någonting i alla fall. Ja. Vi, vi, vi var ju väldigt... Och vi, spelade, vi, vi höll oss hemma. Jag tror att det var det som var det schyssta. Ja, Jag tror vi, vi, man tänker vi, så som föräldrar. Vi var styrt och Det gjorde vi också givetvis men mm. vi, var ju, ja, vi höll oss hemma och kände, mina föräldrar kände ju alla så det var ju liksom lugnt och så checkade vi middag hemma hos oss och så gick vi Sikt ut till, till garaget igen och, och körde Jag några Jag älskar till det, till. det måste ha varit helt fantastiskt. Finns det så här videofilmer Tyvärr av Tyvärr finns det det, det är inte helt äh, smickrande men det, är, för, äh, det finns lite sånt vi, gjorde ju en, äh, <laughs> vi spelade in vi gjorde en liten dokumentärgrej för fan 12 år sedan nu den heter... Out of Nothing, och den finns på något på Youtube. Ja. Där är det faktiskt lite inspelningar från garaget om, om man vill kolla. Så att, det är ju supercoolt, det måste vara jättekul att blicka tillbaka till. Jag vet själv när man hittar så här gamla kassettband du vet, som man hade spelat in sig själv Landba och, och, aha, och gjorde det. Ja, precis som man spelade in på sin stereo man hade hemma, play och räck och allt ja. vad det nu var. Mm. Det är ju skitkul att lyssna igenom det. Känner du samma sak när du ser dig själv på detta? Ja, lite pinsamt. <laughs> <laughs> ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Så, jag tänker också på alla fans till ja, hela den här Sound, när du säger då att vi borde där. Thomas Lindberg borde på andra sidan gatan. Men det stod i vårt garage. Alltså jag förstår, ni som är så inne i det. Kanske inte ser hur, hur stort det kan vara för fansen. Att det var i ert garage. Där ni alltså startade hela grejen faktiskt. Ja det är klart. Ja. Men, så, så det är lite kul. Det kommer ju, ibland kommer det lite sådär här turister. Ja, <laughs> som för det, bara, är det ja. åker, Nej men du vet som åker ut i villan och bara tittar. Och försöker liksom få feeling för det. Ja. det är klart att det är... Det är ju omöjligt men, men man har ju alltid någon bild såklart Jag, ja, är, vet, jag, jag är likadan När jag började lyssna på Creator och Sodom Destruction och sånt Alla var från rurområdet i Tyskland Och tänkte typ Fan det måste vara världens coolaste medveten. Ja jag är Ja right <laughs> <laughs> så, Men äm... finns det i tv Det var sju kul Om det fanns en sån buss i Göteborg bara, ja nu åker vi in i det här nu området Nu åker vi Stanley Vildol där <laughs> Så <laughs> som i Hollywood de åker och pekar på Här borde <laughs> de <där> Stars <laughs> Homes <Så>, alltså, <laughs> ja, det, ja, det är riktigt fantastiskt, fantastiskt. of rock music Is there a chance for me will have a chance my personality a plan for me where I can keep my personality Rhythm in me, but only half a man without my personality. Itself. They caught me stealing Mikael Stanne är ju här i studion även så idag. Eh, ni var ju ett gäng där som stod och spelade i ditt garage. Ja. Han är med i idrott och sånt också, eller var det enbart musik som liksom gällde från och framåt? Mm. Hur är du innebar, Mikael? Mikael? <laughs> nej, jag, Idrott var ju ingenting för, för mig. Men Anders jag undrar spelade ju i IFK och var helt grym alltså sju eller ja jaha ja. så han var ju han han körde jämnt så det var ju liksom han lyckades klämma in några rep i veckan för han tränade jämnt. Oh, och jävlar till slut räddade han honom från idrottet <laughs> <så att, laughs> men det var faktiskt han var tvungen till slut var det där jag får fan ge upp det här för igårigt och, och köra det sammanlagt och, liksom. och, och och musiken var roligare så att, nej, det, det är så men han var ju han var sjukt Ja ja liksom. men inte du var aldrig hållt på med idrott och Nej idrotten, jag spelade inte bant om Jardens för den vi, vi vi spelade badminton ihop äh, de tidiga åren där. Vi, Sjukt otippat med badmintonen då? Ja, det, så, finns det någon mer metallsport än badminton? Du <laughs> <laughs> kan spela luftigt här med racket Spela den grejen. Ja, nej, annars nej. nej precis, så det var ju bara det som hände. Ja. Och det, det var så härligt att bara kunna rymma ifrån allt och bara gömma sig i, i, i garaget och bara lira. Och sen sitta på rummet och lyssna på plattor och, så där. Men i, i början förstår jag ju att det är ett intresse och en hobby och hela den grejen och gick du musikskola och sånt här, eller var det liksom du spelade gitarr i början, men lär, ja. är du självlärd eller hur? Ja, ja vi, jag och Niklas, vi köpte varsin gitarr och så började vi lära oss och så satt vi och lyssnade på Blatter och försökte plocka riff och solon och sånt där. Men då har du ändå musiköra så att säga Nej, nah, är... men det fan, måste men... man ju ha Jag tar inte på upp en gitarr nah, man. Liksom. man blir ju besatt av det liksom. mm. Det ska ju bara, till slut ska man ha det Du ska sitta där, så mm. då det är det ju bara Köra, köra, köra, köra Och sen så, när jag började sjunga så var det ju bara att sjunga med alla låtar Försöka lära sig alla texter, kunna komma ihåg det Och kunna sjunga likadant som mina mm, mm. favoritsångare Och sen repa järnet liksom. mm. Och vi körde mycket och länge Eftersom vi kunde det, vi hade ju liksom, Kunde köra hela dagen om vi, när vi var lediga på helger och sådär så det var det. det var det. Bara hålla på så mycket det bara går. Liksom. Vad hade du för favoriter då? Det var dagen. ju det var så här: Millie Petrosse i Creator, David Vincent, Morbid Angel och så här, Kelly Schaefer i Atheist och sånt. Det var det som var det coolaste som fanns. Martin Balcaris i och sånt. Man bara, ah, det är så men i så det här standarden, så en standard kiss brukar alltid komma in. Nej, men det var inte. Det är inte Allt det där digger mig också sådär, mm. och Dio och allt sånt där, självklart Men det var, ju, det var ju först när det här extrema Thrash och Death Metal som kom in som det, Jag kände typ att det här kan man ju faktiskt göra mm. Allt annat är ju liksom ouppnåeligt Det finns ju inte liksom <laughs> Nej. Men på samma sätt som typ punken blev en grej day, att typ, all, Man behöver inte kunna spela, man kan bara köra ja. Och så kändes det lite med Death Metal I alla fall ett tag innan vi fattade hur, hur komplicerat det är Ja för ni, alltså, det har ju alltid haft bra med Melodier och hela ja. den grejen Du är ju inte bara gnuggande no. på italien. Liksom. Nej. Nej, men så det, det, ja, det handlade om att bara hitta ett, ett sätt att lira Och det, till slut så gjorde man ju det. Mm. det Men det var ju så här Fem, sex, sju, åtta, tio timmar ibland i Bara köra tills man, yeah. tills man kan Kass, mamma, Du måste ju spela tills du blödde. Ja, men det är ju det som är roligt du måste liksom, Det ska ju kännas <laughs> När blev du då med gitarren då? Jag slutade spela gitarre precis efter inspelningen av första skivan Så mm. äh, när den var inspelad så då, då slutade Anders och jag Och så tänkte jag att då vill jag sjunga Men jag vill inte spela gitarr också Nej. och så jag vi en annan gitarrist och så, så, så la jag gitarrn på hyllan så jag mm. den till, till Glenn i en flames och så, så började jag sjunga stället <laughs> var, När kände du att eh, du hittade din röst så att säga för du, du sjunger ju på ett annorlunda sätt eller vad säger man, growl och hela den grejen liksom? Det är så djupt på något sätt Ja, ja. Det var ju, det var ju då precis då så här 93 94 93 kanske så när, när vi började spela ordentligt, när liksom, jag kunde fokusera på att och och sjunga. Och det var ju det var fantastiskt, det var det jag ville göra. Så. Mm. Så, det var ju precis då som uh, Inflames gjorde första skivan som jag sjöng på också, och då var det såhär ah, mer, jag vill, bara, jag vill vara i studion, jag vill Ja repa. du fick mer smak då? Ja, men, nej men alltså bara, jag vill ju bara mm. hålla på, mm. Mm. träna liksom och, och uh, ja, repa jag Har du tagit songlektionen nu, alltså såhär i efterhand typ? Nej, nej. inte mer än Youtube-grejer och <laughs> It's the sound. Man he had it coming out. gives you the best rock music. Det är vi här i Paratrock. Vad sa du? Nej, du sa inget. Nej, nej jag, jag sa... bara nickade jakande <går> ja, ja, ja. Du, eh, jag hade Oscar Dronjak här för ett tag sedan. Han mm. eh, berättade för mig att... Eh, ja, Stanne sjunger ju Men vi skulle nej. spela på något rockslaget vid Flundsåsparken på Isingar. Nej, jag tror det var. Och då var Mikael sjuk. Så mm. då kom Joakim Kanz in och fick sjunga. Och då sparkade vi Mikael. Var det var, är historien så från hemmefol? Vad helvetet helvete, var snackar. du Ja, Robert? vad fan snackar? du <går> Nej, men det var nästa så. Det var, nästa nä alltså. Nej, jag, det var 96 och jag var, mm. åkte på turné, så vi, åkte, vi var på uh, turné då och då kunde jag inte vara med. Nej, det var så, jag så var. Och då, skaffade, då, då, fanns, då, var, då ville Jocke vara med, och mm. det, då tyckte jag fan var ögat? Så att jag vet inte om jag någonsin fick vara med eller om jag fick sparka. Nej, okay. <laughs> <laughs> det var ett något ja, liksom. precis. Och Det var ju, alltså, det var ju bara kul grej som vi gjorde mm. uh, för att spela på Rockslaget. Och Rockslaget, för de som inte var med då, var ju en, en rocktävling varje år uh, på vad kan det vara, typ tio olika deltävlingar. För de, detta det var en de, semifinal som du var i vad ja, missade. Så vi, så vi kom till semifinal och det var då ja, jag inte kunde inte vara med och då, då blev det så. så mm. att, och det var ju rätt skönt alltså, jag är ingen sån traditionell heavy metal snubbe och det, så det, liksom, det var aldrig riktigt bekvämt. Vi hade ju skitkul såklart och det mm. var grymt men det var ett riktigt min grej. Jag, för mig var det på skoj. För ska var det på blodet allvar. Ja, ja det var så. <laughs> ja. Nej för där sjöng du väl inte med Growl utan nej, då nej, nej. var det skönsång liksom. ja, precis men det var jag sjungit, ja, det var inte riktigt min grej, som sagt. Nej, nej, nej, det, var du... mer, det var mer... Nej, det var var Och det var en sån här grej... Du vet, en gång om året så samlades vi. Så satt vi ihop lite låtar, repade några gånger. Och så var man med i tävlingen. Mm. Det, liksom, det var ju det var här, vet, årets höjdpunkt. Det var ju skitkul. Mm. Nej, det låter fräckt faktiskt. Det var ju en grym grej. Rockslaget var ju fantastiskt. Mm. Det spelade vi där två år, tror jag. Och sen så hade vi väl något annat band som var med också. Så det var ju så här... En, en möjlighet för band att få stå på en ordentlig scen inför faktiskt en, eller som en större publik Det kanske var 500 pers varje mm. eller mer. Mm. Och liksom, det var perfekt ljud och allting fungerade. Mm. Så att, till skillnad från de här fritidsgårdsgigger man kan ja, göra det som det som band då. Mm. Så att det var ju någonting man verkligen såg fram. Man ville ju vara med just för att få det här riktiga gigget. Det spelade ingen roll som band eller man kom det. Det var inte ja. det utan det var att man fick ha ett riktigt gig. Även om det var tre låtar mm. så kändes det riktigt på riktigt. Så man var ju mycket mer nervös för de spelningar än de riktiga spelningar. <laughs> vilket är helt sjukt. Men det hjälpte. Jag tror att det gjorde jävligt mycket för det. Ja, men precis, sen, och alla möjliga band det alltså, jag, jag är skitmycket man som jag kommer ihåg från den tiden som jag gick och såg liksom. mm. men hur, tänk, hur tänker du egentligen när du nu har du ingenting att gömma dig bakom om man säger, alltså, du har mikrofon det är det du ja. kör hur tänker man när man rör sig på scenen freebasear du bara Nej jag har en väldigt tydlig koreografi så, <laughs> så från minut ett. Uh, uh. Nu kör jag de här stegen. Ja, ja, ja, ja. Nej men jag tycker det måste vara jag har ju fått lite så här bisluts Om oh man ganska går ska gå fram till basisten lite granna. Åh oh, nej inte på engelska. Trumma lite granna. Man tänker inte man bara kör ja. Ja, ja det blir något nog konstigt om man börjar tänka på det där. Det hade ju varit kul ifall du hade ett koreograferat <laughs> nummer <laughs> <laughs> skulle det vara Jag tycker det kan vara väldigt tydligt ibland man ser band så där, man, typ, det är oj vad konstigt det här. Ja. Det, det är någon som tänker efter lite för mycket. Mm. Så, nej, det... ja, framförallt när man ser dem en andra gång kanske, och mm. så kör de en låt och så rör sig precis på samma mm. sätt mm. sången, mm. mm, eller sådär. Då blir det här: va? Mm. Det här är ju genom, alltså jag är, är arbetat liksom. Ja. Ja, precis. En sångare ska ju bara gå på flow nästan, ja. känner jag, ja, jag i jag alla fall. Jag, jag har väldigt svårt, ibland så typ om man, man gör någon här inspelning eller videogrejer så så ah, ja men du måste stå här, där och så ska du gå dit sen, så bara... Uh. Så nej, helst inte liksom. nej. Försöka bara nej, Man får gå på tjänsten, man är ju där för att sjunga Och sen så får man ju liksom Försöka interagera lite och kommunicera på något sätt Med publik och sådär Det är alltid oberoende på vad det är för scen och hur mm, det ser ut och Ibland står man och trängs, ibland så har man Alldeles för mycket utrymme som mm. man inte vet vad man ska göra med Men har du något litet signum, typ det här gör du Varje gång liksom Säkert, men det är inte medvetet <laughs> Men det är, det är säkert massa sånt som man bara. Du vet en som Stefan Holmgren står, och spottar med spottet det dras lite i öronen. Det är nervösa tics eller något ja. som, man, som man gör. Absolut, det tror jag. Är du fortfarande nervös innan du går på scen? Ja, absolut. Spänd och, och sådär. Beroende lite på dagsformen. Ibland ser man inte liksom, superpigg och man ja. har spelat liksom, ja, massor med spelare på raken och man bara är seg. Liksom. Så mm. Då kan man ju bli nervös. För för att, Fan, jag känner det inte riktigt än. Jag ja. måste få feeling. Liksom. Ja, såklart. Och då brukar det, det funka ibland så kan man bara gå ut i publiken och kolla på bandet innan eller liksom träffa lite folk eller bara komma igång sådär liksom, mm. vakna till så att, men äh, nej, det, det var värre för när jag liksom, när man, äh, men det har kommit över nu nu har jag så här uppvärmningsövningar som jag kan gå igenom och som liksom lugnar nerverna lite då vet man att ah, men då kommer det funka i alla fall. Mm. Sen om gigget i sig går åt helvete så sprängs det roll, men jag kan i alla fall göra min grej. Så, där. så man, man har ju olika sätt för att liksom lugna ner sig eller hålla sig liksom peppad ja, utan att det blir jobbigt. Så. Ja. Mm. Kan det också ha med vilken, ni lägger, vilken låt ni lägger först på en setlist? Liksom? Att man, den är jag bekväm med, då vet jag att jag kommer igång? Eller? Ja, men så kan det vara. Men det, det väljer vi ofta ganska tidigt. Liksom, att ja, men Det ska vara en låt som, som, som, ja, som funkar för alla. Då, liksom, mm. Som alla typ, ja, men det här kan vi komma igång på, det här blir ju skitbra. Liksom. Men jag tror... För på en utav våra tåg så hade vi en låt som var jävligt svår som första låt, Sådär som för, svår för mig, ja. och det var jobbigt såhär. så jag var tvungen att gå igenom den och så bara, fan jag måste hitta det, och du vet för det, och ibland så, ljudet är ju alltid liksom lite nytt varje kväll, och om man inte hittar det direkt mm. så ja. är det lätt att man missar, och så är det är väldigt supertajt låt, ja, det, så det kan vara jobbigt, men, men annars så, nej, för det, för det mesta så kan jag, du vet, man hittar någon typ av... Lugn ja, I, i det nervösa sådär och, så. Det är bara skönt Det, är ju, liksom, det behöver man ju Det ska, ska inte vara helt avslappnat du, du, du, du, du, du. Det vore väl konstigt om du inte var nervös För då ja, ja. tycker man väl inte att det är lika kul det är, Då är man ju ett psykopat för mm. det. Det är som, Jag såg en intervju med Thomas Brolin för ett tag sedan Han mm. sa ju det, jag var aldrig nervös Hur kan du inte vara det? Jag bestämde mig bara Jag skulle aldrig vara nervös <laughs> Jag älskar det ja. Jag bestämde mig för att inte vara nervös Då var jag inte det Nej för fan, det låter lite friskt var. <laughs> <laughs> There I was Completely Wasting Out of work And down All inside Dr. Stat I know the drill just give me the pills I don't want a pat on the back it's a bottomless pit if the straight jacket fits then go to the front of the line it's a slippery slope wherever it goes it's probably all in your mind did you name it yet is it dangerous yet it's too late to forget and here it comes I start to panic room with the bride and the groom and the spiders are 20 feet tall cameras are on where they're watching me from my bed. they live in the walls they're cloning my face they got me on tape but nobody listens to me so they posted a meme that started a scene now they're stealing your identity did you name it yet is it dangerous yet it's too late to forget and here it comes I start to panic en fråga som jag egentligen haft det där i ungefär tio år tror jag, Mikael. Eh, det tio, det har vi har ja, ju en... på varandra innan. Ja, men eh, den har jag aldrig, jag har aldrig ställt den. Men just det här, <laughs> Får jag att... chans på dig, Mikael? Ja, nu kommer den. <laughs> ja. Nej, men det är egentligen det här eh, att du var sångare i In Flames och så var väl Anders Fredén sångare i Dagshan och så bytte ni bara där. Var det bara så enkelt att menar, vi byter med varandra? Eller hur var den historien liksom? Man kan välja det. Man kan välja vilken story man vill eh, tro på. Ja, okej. Okay. Så att det finns ju en... liksom. Där, i princip vi möttes på på L så så du vet, i ljuset av två såhär... Eh, usa -blarrer. Ja, men, men så här, ljuset ah. från, från två skåpbilar, och så bara så möttes vi ut på mitten, och så bara, du vet, en liten sån vinkning, och så bara, ja, yes, så bytte vi. Det man, bytte så. ni bara. Ja, så ah. kan det varit. Men det var det inte. Nej. Nej Fast jag vill tro på det. Jag gillar det också, liksom. Jag älskar det. Är framför ja. mig. Det ser ja. skitkos. en bättre film. Så, Nej, men... Sån video måste vi göra någon gång. <laughs> <laughs> Nej, men jag minns när jag började lyssna på DT och sådär, då mm. hörde man allt här när historien det var en stor ja. grej liksom, ja. eftersom båda banden blev så stora så har det alltid varit så här: varför bytte man nu liksom men ja men det, så var det inte så nej okej okay. så, så det är, nej, det, är jag... det är en liten skröna bara kanske ja eller fan jag fattar ju det det är, det är inte, lätt, alltså, man inte det är lätt att kolla upp i och för sig ja. men det är också det är lätt att bara tänka så undrar hur fan är det där funkar mm. Liksom. Mm. men det var ju så att eh, vi höll på eh, och vi spelade in doskedancer eh, tre Anders var med eh, och och så Efter det så kände vi att typ, äh, det inte liksom. vi är lite på olika nivåer, ah, okay. såhär, vi hade liksom, jag och Niklas var inne på något annat och Anders var något annat så vi bara kände att typ, äh, vi kan inte gå vidare såhär. så då ah, ja. fick Anders gå. Liksom. Och I den vevan typ, innan skivan hade kommit ut så startade Jesper in Flames, mm. han var med i ett band som heter Ceremonial Oath, tillsammans med Oscar och Anders Ivers. Mm. Um, och han var typ, ja ah, men fan jag har ett nytt band Vi, har, vi kör lite mer så här, lite -inspirerad, liksom inspirerad Det finns lite så här, folkmusik in, äh, Ja, lite fioler och sånt och, Ja, men lite sånt där mm. typ, Vi har ingen sångare, kan du sjunga på en demo typ. och Så bara, jo för helvete, självklart och, och så var det med, med Johan och Glenn Och sådär, det var grymt Och då hade de andra låtar låta, Och så spelade vi in en demo Tre låtar Och så tänkte jag, ja ah, men det var väl det, det var ju skitkul ja. uh, Och sen Direkt så fick de ett skivkontakt. De skickade ut den till ett skivlag. Och de sa ja. Och så var det klart. Så <laughs> yes enkelt var det. Var så, ja men det var så. såhär. Ja, <laughs> oh wrong God. Again Records i, i Lund eller Malmö och Ja. Och då bara, ja, men då ska vi spela en skiva. Och jag var så ja men fan. Alltså jag vet inte om det Jag vill jag inte att min första skiva som sångare ska vara med ett band är ett som ett jag är inte riktigt band. med. Nej, liksom, som nej. Du vet, det var ju bara att jag hoppade in för att de inte hade någon. Ja visst. Men... Jag blev jag var lätt övertygad. <laughs> bjuder på öl eller något liknande så, så. Ja, så, så vi spelade in den mm. Lunar Strain då, um, På en vecka eller två um, så det var ju grymt men sen så var det inget mer. Nej, okay. gjorde, och sen så gjorde vi vi gjorde nog sammanlagt tre spelningar varav en var tr tr trädgård en och sen kompis. <laughs> En gång var jag i Forna Östberlin och en i Stockholm. Så vilka spretiga spelningar <skratt> <skratt> Absolut. Vem hade bokat den här turnén? <skratt> ja jag vet. Turnébuss, allting, var mellan tre ställen. Ja. Men. <skratt> ja nej, så dina tankar har egentligen alltid varit hos det. Ja, egentligen. Egentligen. ja, ja, precis. ja så så det här så var så. ju bara en, en grej som var skikkul eh mm. uh, och sen sen så och efter det så, så var det inget mer och sen så skulle de så spela då min EP som mm. Terren inte tror de var först mm. och då var ju typ Björk med som var med Mar ducka tag och lite sådär. Uh, och då var Anders med i Simon Lover mm. så under den tiden så att det liksom Ja, Fan, och, ni hoppar runt, ja, alla nu är där det, ute i bild ja, ja, precis. Men sen, och sen typ, andra epis var det någon annan sångare och sen så, sen så skulle de göra Just Race och Just då gick Race. ju Anders med ja. i Flames där. Så det var, liksom, det var ett ganska långt mm. hopp mellan att han slutade med Dartskyldt och började med Flames. Det går mm. två år eller ett och Men oss till den där historien på Helsingborgs. Ja, jag det är, gillar det är också enklare, där. Ja, ja. det där. Alltså, du får det ju låta så jäkla enkelt alltså, men så här, Jo, men så här kan det ju en vara idag. Ja, vi spelade in en låt och så skickade vi in den och så fick vi kontrakt. Och så. Alltså, men sk skriver det... man bra H låtar Nej, så funkar det Nej, men det idag liksom. Liksom? På riktigt? Ja, men, då, ja det, det tror jag det gör faktiskt. Ja. Men, men inte alls ofta och det är mycket svårare att vara ett nytt band såklart. Mm. Men här var ju det, dels var det ju tidigt. Nytt, alltså, nytt, var, och det var ju, uh, death metal mm. var ju liksom väldigt, väldigt nytt. Det var inte många band som hade släppt två skivor än. Nej. Så, um, och det är klart att och då fanns många gånger som man hade släppt liksom någon, någon så här samlingsgrejer och så här, och var liksom stora fans av hela liksom dödscenen i Sverige mm. så det var ju givet liksom, och då hörde de om oh, det här låter coolt gillar det demon och så släpper de en väldigt mm. liten skala liksom. sen så sen såg ju den givetvis fortsatt att sälja men då var det ju ingenting. Liksom. Men, men, men, men det är klart band, eller skivbolag är ju så det finns fortfarande en, liksom en skön underground-känsla hos många bolag, så att de, och de vill ju plocka upp nya band, mm. och är liksom nyfikna på någonting som kanske kan slå, du vet, mm. eller kanske kan bli någonting, eller bara typ fan, vi diggar detta, vi vill att det ska funka så att, och nu, fan, det behövs det inte så mycket pengar i det heller, du kan ju släppa allting på Spotify och så eller Youtube, eller vad det nu ja, precis, är precis, liksom. och så, så kommer det ut liksom. så att det, det gillar jag att det fortfarande alltså, det finns fortfarande utrymme för även liksom, små band, mm. nystartade band att faktiskt släppa grejer liksom. och det var väl lite så det kändes då och det, mm. det, kan jag ändå, det gillar jag med klimatet idag liksom, att det faktiskt är, det är möjligt för de flesta band att faktiskt få ut någonting i alla fall sen, ja, då, sen hur det marknadsförs och hur man får reda på det, så här, det är en annan sak men, mm. men det, det finns där om, mm. man, om man är villig att leta liksom. verkligen mm. Pirate Rock, de morgon har vi Christian Antonina och Mikael Stanne. Jag vet ju hur stor musikälskare du är, det är ju inte bara att du själv får komma ut och spela live och hela den grejen. Hur är det att inte gå och titta på dina favoritband live liksom? Hur jobbigt är det? Ja, det är nästan värre. Jag kunde nästan tänka med det. Jag fick hålla in i det här, det var jävligt jobbigt. fick inte ta upp det på tal, kanske. Nej, det suger. Du går ju på otroligt mycket spelningar när du är hemma i Göteborg, om inte annat. Ja, och det är jävligt konstigt att bara stryka allt det där i kalendern var ju jobbigt i början av året. Man bara, fan, och alla biljetter som man har köpt i allting. Nej. Nej. Liksom, och festivaler man skulle åka på och allt det där så bara, nah, då skiter vi det då mm. och det, alltså, äh, det är sjukt alltså, jag, det är mycket polare som faktiskt som mm. bara ses på konserter mm. liksom, att man bara typ, ja ah, men klart vi går på det och man behöver inte ens vi, behöver inte ens, liksom, behöver inte ens vi stämmer, vi ser så det här. man tänker, man <laughs> telepati ja, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, vi vet det. Alltså, man, man ja. ju, man känner de som går på den typen av musik jag mm. gillar, liksom, den typen av konserter jag, jag går på, mm. så det blir det ja ah, men då ses vi igen, ja, man får vad härligt och så har man skitkul liksom mm. Så nej, det senaste giget var typ februari, något sånt här amerikans doomband på Abyss. Det var svinbra, ja. det var i februari. Och nu faktiskt i lördags var jag såg Sagar och Swing på Bengans, alltså på Fyrens ölcafé där. Mm. Det var ju fantastiskt och typ var det tre veckor innan det så spelade gusar Gusa där, ett av mina absoluta favoritband. Men det var ju 30 pers. Men det var ju helt underbart, man kan ja. i alla fall sitta och kolla på en konsert. Ja, helt men, men blir det liksom inte intimt på ett helt annat sätt nu när det blir så? Jo, det blir det ju ja. och det blir ju speciellt om man känner på typ att det, det är ett här uppdämpt behov från både band och, och publik såklart att bara vi måste göra någonting ja, ja. i alla fall liksom. så man, man går ju verkligen in för det det är ju så, så ser det till men samtidigt det är bara en viss typ av musik som funkar på det sättet. Mm. Och, eller som funkar i det sammanhanget. Så att, och ni kan inte stå på Bengans café och spela nej, riktigt det, med det till liksom. Nej, det hade blivit svårt. Ja. Och sen, men sen också, typ hade man gjort något här lite större där alla sitter och äter. Typ så som, som de har gjort på Pustervik nu. Ja. Man kan, då är de 150 pers kanske eller mm. något sånt där. Och så sitter alla nere. Man, det är klart att det går, men jag, jag hade gärna gått på en konsert så. Men jag vill inte stå på scen Nej. Det så <laughs> ja. liksom. Nej, för Jag såg den här spelningen, var det i Newcastle i England Då var du på en fotbollsarena Då de liksom ställt upp som en här För handikapps Ja men precis, ja. ramper ja, typ ja, ja, ja. ja. ja. Hur hade du tagit det på scen? i scenen tillräckligt låg ja. Så ser du ju inte det Utan då ser du bara ett publikkamera ja. Hade de fixat det så om de bara det. sänkt det ner scenen lite Så hade jag nog kunnat uh, bara, typ, bara glömma det Och bara tänka att det där är knökat med folk liksom. Men så har det aldrig varit aktuellt för er Att hitta den grejen Och komma nej, ut i världen Vi har inte och fått något sånt alltså, nej, och det, alltså, Eftersom allting har ändrats hela tiden Så är det ingen som har liksom, vågat göra det där. De hade ju grejer i Finland där de delade upp folk i liksom, 500 pers på vänster sida av lokalen 500 på andra Så kunde de ha 1000 pers i samma rum Jaha. fast de, fick, de, de det två konstigt. delarna fick inte mötas <laughs> men det var ju bara på försök men ja. det verkar inte ha funkat för nu är det nedstängt helt då. Ja, ja, så ja, att, det. och vi hade ju lite gig i december och så, här, men det blir ingenting i Finland så att, nej vi får se ja. vi har lite spelningar i december bokade och enligt några jag snackar med så verkar det som att det är öppet men fan vet det kan jag inte. de har ju fortfarande inte ändrat på den här restriktionen eller 50 pers nej. Nej. nej men för jag såg det att ni har en 46 datum i USA och Kanada 2001. Stämmer den fortfarande, eller? Nej. Det, Nej, det. det är inställt nu. 2021, ja. eller? Ja, precis. Ja. I september om ja. ett år, så att säga. Men, vi ska försöka det... göra en turné. Just den turnén är inställd. Men uh, vi, kom, vi ska försöka boka en den tiden, i vilket fall. Alltså, mm. en, en, annan, mm. uh, en annan vända bara. Men, who knows, Aj, liksom. precis. Det, det, Jag gillar ju att ha någonting att se fram emot, i alla fall. I alla fall tänka att det kan bli av. Mm. Så att... Uh, så att alla får jobba lite så att våra bokare och, liksom, och människor och sånt får, får ha någonting att göra. Mm. <laughs> och så, och så, men samtidigt så är man ju beredd på att det inte händer. Det, det är men bara... det är så många som blir drabbade så alltså man kanske mm. inte tänker egentligen hela alltså, cirkelsen som är kring att bygga upp en scen, ljus, mm. ljud alltså, allt som mm. är runt omkring. Det är ju en sjukt stor apparat. Så är det verkligen. Det är, det är alltså, Vård att jag har inte sett dem på ett år. Liksom. Och det är klart, och de, vårt crew är från Portugal. Och där, liksom, visst, de kan jobba lite tv-produktioner, det finns lite sånt fortfarande, mm. men för det mesta så är det ingenting, Nej. allting helt dött. Så att, ja, hela den liksom, yrkeskåren där är ju, det är ju kört. Och ja. den är det är blev ju trok nerkörd i skiten nu i med ja. corona. Ja, ja. Fruktansvärt. Det, det, det, exakt. Och, det mm. här, och visst, vi, vi känner ju ingenting på att spela självklart, vi kan inte spela, men vi släpper ju i alla fall musik och man kan ja. göra det. Så alltså, det finns ju i alla fall någonting där, men självklart, alltså... 90 procent av inkomsten är ju från spelningar så ja. klart att det påverkar. Mm. Och, det och det är klart att ibland så får man den här frågan att typ, skulle ni kunna spela om, någon, om det hade öppnat upp och, och typ, eller om, om no, någon nån var en så om sålde biljetter. hade ni spelat ändå så bara. Nah. Nej. Alltså vi har ju svårt att tänka om något värre egentligen. Alltså säg att man är ställer dig i där det är tusen pers mm. alla är jättenära, svettiga mm. alla skriker med i texter och jag vet ju hur jag ser ut när jag står längst fram på scen och jag vet när, när ljuset faller precis rätt, då kan jag se typ hur min, min saliv var <laughs> sprider sig här fem, sex, sju meter ja. och landar i folks ansikten fy fan vad dålig idé det är alltså. smittade tusen pers alltså. plague bearer det är så det är het värde så jag skulle aldrig kunna liksom bli goj. Nej, där, nej. det blir ju super på fel. Ja. Alltså på sån... svetsmask på sig liksom på scenen Jag vet inte fan om man kan ha eller så. Alla kommer med spotskydd. Ja, men, sätter liksom en liksom liten plastskiva framför scenen ja. så, här, så att, ja, men, kan... att ju, liksom, Det är bara för spelar man gjort till mästare hade man ju kunnat ja. tänka sig liksom acceptera så men, men samtidigt det är inte det en hårdokskurs här ska vara. Nej, här, precis. Och då, då kan man lika vänta. Liksom. Så jag är ja. helt okej med det. Det är bara, det är bara att fatta läget. eller bara <laughs> försöka gilla läget. Det kan Men inte gör. på lördag i alla fall då mm. får ni spela lite live på stora i Göteborg. Precis. Och det, det ska bli helt underbart. Spännande. Häftigt att spela alla låtar från den här skivan. Um, underbart att få stå på scen igen. Mm. Um, och vi har jobbat i nu var två månader någonting med att bara göra liksom, en perfekt show. Så att, det här är första spelningen på den här turnén. Fan. Och andra är inte riktigt inbokade. Nej, det kommer. <laughs> Men hur är det via er hemsida? Man kollar ja, precis. På detta, där, där, där finns alla, all information och, mm. och man kan köpa biljetter där och det finns lite, lite olika alternativ och t-shirtbandels och allt sånt där coolt om man känner för det. Och det, det handlar ju om, för, för min del som fan när, det, när jag ser sådana grejer så handlar det om att stödja bandet. För ja, vet precis. Att, utan där har de ingenting Nej. just nu och Fan, det är klart man köper den här tröjan Man betalar för de här vippigheterna Och så kanske man kollar halva gigget eller någonting ja. Men jag vet ju att det där är superviktigt liksom. På samma sätt när man går på spelning och man köper tröja För att man stöder bandet, mm. man, man diggar uh, Och det här är ju en, en uh, Samma sak egentligen fast man inte Är på plats liksom. så att det där är, det, För mig är det ju en här enkel grej liksom. ja. uh, Och det är en cool grej Att erbjuda och kunna göra och att på något sätt vara nära folk trots att vi är på väldigt behörigt avstånd. Ja, det är väl det bästa ni kan göra i alla fall just nu Precis. så att säga. Så är det ju verkligen. Mm. Så, och, det, och så har vi bestämt att då ska vi fan göra det eh, ordentligt. Mm. Helt rätt. Skitkul. Stort tack Mikael, både för att du har kommit hit och för att ni har gjort eh, en av årets bästa plattor skulle jag faktiskt säga. Moment Samhärt. som släpps på fredag. Amen. Tack, tack. Tack, tack. How did I say Takik? Oh, Tack, Tak Mikel. Pyron Rock is where you get the best rock and roll music. Come on arrive and win. We're going up around the bend. Boom! That is so stop for! Boom! So now the fucking boom! It is so stop! 90.7 and 95.4. Listening to Pirate Rock.